Ти злодій? Кидає не як звинувачення, а як вирок, присуд. Здригаюсь, немов від пострілу над вухом. Хто це сказав? Оглядаюся навкруги, заглядаю у власну душу, шукаю, і все говорить мені мовчанкою Ти злодій. Пригадую ці два страшні слова тінню назерці йшли за мною вже довгий час і знав я, що рано чи пізно вони стануть переді мною, як мої двійники. А тепер, коли вже відбувся суд, коли незримі погляди знайомих відвертаються від мене, схвалюючи вирок, дозвольте мені сказати останнє слово. Так, я злодій. Я вкрав чуже щастя. Ба ні, чужого щастя я не крав, а тільки на чужому місці будую своє власне. Вислухайте мене. Може знайдете в моєму вчинку хоч трохи благородства? Одного осіннього дня я в парку на лавиці. Пливли по небу білі хмаринки, розірвані на клапті, як мої думки. Любо було дивитися на них і бачити в них себе. Маленька дівчинка в червоному платячку Покинула відерце з пісочком і несміливо підійшла до мене. «Ти хто така?» «Я сховалася від мами, а...» Пальчиком водила по моєму коліні. «В тебе новий костюм, а мені мама купить нові черевики». Простягнула ручку до мого обличчя. «Які в тебе вуса?» Дотикнулася до вусів і опустила раптом ручку. «В тебе лице мокро ти плачеш?» Тоді я схопив її на руки, ніжно пригорнув і поцілував у рожеві запашні щічки. «Чи я ти?» «Мамина». «А мама де?» «Там, я сховалася». «Вона знайде тебе?» «Знайде». «А я заберу тебе з собою». «І маму забереш?» Я здивовано глянув на дівчинку і не відповів. По алеї швидко йшла молода жінка. Оглядалася довкола, кликала. «Любко! Любочко!» Дівчина шепнула. «Сховаймося за кущик». Я послухався. Ми прихляхнули за густими кущиками биску і пильно приглядалися. Любка, як мишеня, водила хитрими оченятами за голубим платтям своєї мами, затуляла ротик, щоб не засміятись. Я також приглядався через гребень галузок до молодої жінки, темноволосої, невисокої і стурбованим обличчям. «Досить бавитися, Любко, обізвися!» «Мамо, ми тут!» Усмішка тільки на мить розпогодила стурбоване обличчя жінки. «Що ти тут робиш?» «Ніколи більше не піду в парк з тобою!» Тоді мала випорхнула гроб'ям, і сховала голівку мамі в подолок. Не з ми а з дядьком. Я обтрушував пісок із штанів і винувато розводив руками. Пробачте, не встою перед вашою донечкою. Мама розсміялася дзвінким, дівочим сміхом. Вона в мене така, сказала з гордістю. Ну, пробачте, нам пора додому. Я вклонився. Любка підбігла до мене. Дядю, а ти підеш? «З нами, Любо! Як тобі не соромно?» – насварила мати. «Іди сюди!» «Але ж мамо!» – серйозно розвела мала руками. «Дядько казав, що забере мене з собою». Мати підійшла, і Рвучка взяла дочку за руку. Ревниво з болем і образою глянула на мене. «Не смійте! Не смійте!» Мене й так немало горя. Мабуть, саме через це я взяв малу за другу ручку і сказав, «Я ж іду з тобою, певно, що так?» Ми йшли мовчки, тільки Любка щебетала за всіх. Два такі великі червячки, як твій, мамо, мізинний пальчик були там. Їх гробці з'їдять, правда? Я хотіла сісти на лавочку, а один хлопчик мене зігнав. Каже, тато прийде. Такий хитрий... А от тоді я побігла, побігла, мама, а з пластиліну можна їх хлібики ліпити чи тільки ляльки? А дзига зіпсувалась, нам дядько направить, правда? А ти казала, мама, що великі не плачуть, а дядько плакав. Мати глянула на мене. Це неправда, кинув я зніяковіло. Любка ще не вміє говорити неправди. Ні, це просто їй привиділось. згріло сонце під... Так погода сьогодні як улітку сказала вона з ноткою приїзні в голосі. Можлива думка про мою слабкість розбудила в ній прихильність до мене. Люди люблять бути вгорі не самотніми. Жінка почала розмовляти, розпитувати, де живу, чим займаюся. Я відповідав скупо. Час від часу поглядав на її запалі щоки, на чорні брови, що густо збілися на перенісці та стурбовані навіть при усмішці очі. Життя вже встигло накласти на неї свою печать. З очей світився нелегко здобутий досвід.